Det går gånggången för tre går lite mycket vid Ingen här <går> ringen. Ingemar börjar med några vänsterjabbningar. Floyd han går in fast med vänster, försöker en uppgift för en närkamp. Ingemar håller honom baston med vänster, jabba bort med vänten. Ingen har bara står med gard. Ingemar håller upp gard. Jag drar sig bak och försöker med vänster igen. Floyd han håller... Och han ligger ju vart höger! Floyd i backen! Fem! Fokta sig i domaren! Glimmar det fram igen! Slår till honom! Välsigt för Floyd! Det kan inte bli annat än att ha lockat oss här! Floyd har aldrig då en bild! Liga möjligheter klarar det! Alltså vi sliger upp igen! Fokta sig i domaren! Han kan inte ens höja armarna! Kommer det kommer Ingemars lag igen! Där går Floyd ner i däcken! Lloyd står in i närkant, försöker oförklara sig för Ingemar slår till honom. Men Adel oh, kommer ett slag till en ögre till. Detta kan inte fortsätta. Han får så mycket stryk, Lloyd, att det är nästan ordentligt att han står på benen. Han är bötta ett Ingemar måste fulltälja. Där gick Lloyd i det definitivt igen. Ja, det Han är uppe på skiv igen. Boksa sig i domaren. Ingemar går lugnt fram. det under. I god Får in ett slag till. Går ner Floyd i golvet igen. Åt. in Sext. Sju. Åtta. Nio. Floyd är upp igen. Det är nästan omänskligt. Ingemar går fram. Floyd förduker den vänster mot kroppen. Ingemar rasar bara runt. Ner på golvet. Domare bryter matchen. Vi har fått en svensk matchfästare. Ingemar Johansson. Hylstadspikar, en höger, bakom, men inte har skådet. I det här landet fortsätter det Jag skriker. Men jag måste...